Välkommen till podcasten Sektion G, en podcast om Rögle. Välkommen till första avsnittet av podden Sektion G, som uteslutande kommer att handla om Rögle, Sveriges bästa lag. I denna podd så diskuterar vi självklart om allt som krästar runt Rögle, men såklart läggs mycket fokus på a laget Men vi ska självklart försöka följa upp vad som händer med våra juniorlag och vårt damlag. Sen så kommer vi även försöka få med det viktigaste av allt. Våra underbara supportrar. Vi som sitter bakom mickarna heter Håkan Maxe. Mattias Nilsson. Jens Andersson. Vi börjar väl med det första ämnet. Det nya arenabygget. Det ska ju byggas ut 1500 platser. Och det ska höjas på taket. Vad tycker grabbarna om det? Det kan ju bli bara bra. Det alltså, finns ännu mer publik. Absolut. Det är väl rätt så bra läge att göra det nu. Tycker jag när... Vi har haft så bra uppsving. Vi hade ju, vad var det, 98 procents beläggning förra säsongen. Det är ett bra drag kring eh, laget. Så att det är väl i rätt tid kan jag tycka. Det är inte med Fulsa men man vill också sen möta så att det kommer ännu fler supporter för Rögle. Det blir bara större och större. Det blir fler och fler som får ögonen för vårt kära lag. Ju. Ja då ska jag vara djävulens advokat och vara lite negativ. Jag är egentligen positiv. Jag tror att det kommer att bli bra men jag har några saker som jag undrar över. Det första är att jag tänker på parkeringssituationen. Det måste de ju lösa. Det är ju katastrof redan nu. Mm. Och de har 1500 människor till. Hur ska vi få in de parkeringarna? Mm. Och sen tänker jag också, högt, Det är väl högt uppe. Vem vill sitta där uppe? Det blir rätt tråkigt. Nu tänker jag alltså att jag har varit på andra arenor. Tänker om man har varit i äh, Jönköping. Jag på deras borta. Sektion alltså, är ju där uppe i buren. Och så, den är ju mm. hemskt. Man får kika. Får se. Jag tror inte det blir likadant här. Jag hoppas Nej. att det blir mer restaurangplatser för det kommer att bli jättebra Ja det blir det men jag tror inte man kommer komma så högt upp som i Kinaps Arena Det kan jag aldrig tänka mig Och sen det här med parkeringsplatser så har jag fått och hört lite info Att uppe vid rondellen, den skogsdungen där Kommer antagligen de köpa loss och försöka göra så att det blir parkeringsplatser där uppe Exakt hur många det vet jag inte och sen ska jag väl tilläggas med, där kommer ju antagligen där kommer komma en restaurang, eller ovanför den befintliga bland annat. Och sen skulle det väl in lite barer också. Det vill väl vi nästan till, kan jag väl tycka. Annars, helheten tycker jag väl ser bra ut på arenabygget. Och det, det vi får ju ännu mer eh, vad heter det, Träningsanläggning, träningshallar och så vidare. Och vi får ju fler åldersgrupper som tränar också, vilket gör att de måste göra ett istid till, till folk för att träna ju. Absolut, och den nya träningshallen här börjar ju byggas redan nu till hösten här mm. och allting skulle väl vara klart 22, va? tror jag det var Förhoppningsvis va? så. så blev det väl, om det blev slutspel nästa säsong Då skulle de väl kunna öppna upp det nya, i den nya hallen man säger. Om man får drömma lite då, tänk en avgörande SM-final i en ny arena Det hade varit jäkligt nice alltså Sjunde avgående mot Malmö då menar du? Precis, alltså tänk ja. vilken dröm, ah. tänk vilken dröm alltså! Jag ska ah, säga så här, det är en mardröm. Alla experters dröm är en esf eh, final mellan Rögle och Malmö men jag tror det skulle vara mardröm för mig. Läget i laget, eh, truppen ser väl rätt så intressant ut. vad tycker du Jens? Jag har ju vissa frågetecken, tänker jag då. att uh, Tänk om backsidan så är ju klara. Det klar, är nio backar, klara. Åtta nio backar. Det, är ju, det är som jag är orolig över det är Craig Shearer. Han hade ingen bra säsong förra säsongen. Ja, det är mycket upp till bevis. Ja, för säsongen dessförinnan. För han ju outstanding. Han var ju en av de bästa backarna i ligan. Till att, ja, var gjorde han? 26 poäng eller något topp va? Ja, han var ju så dominant både framåt och bakåt. Sen var han skugga av sig för år därefter. Ja, alltså där är, finns ju lite, Det ryktas ju lite där att de letar en back till men det är, <coughs> jag har förstått att som det låter åt nu så ska bonde som eventuellt utlåna utlånad igen Och det, tycker alltså. jag, det tycker jag är synd När han har fått spela så har han ändå tagit Jag tyckte han har varit bland de bättre backarna så jag, hopp, jag hoppas att han skulle kunna få ett genombrott här nu men det är upp till bevis för honom Om man eh, flyttar fram eh, vi kan väl se Vad behöver du så snacka lite om att förstärka på backsidan kanske en back till. Sen har vi ju fått indikationer på att de ska givetvis in en uh, center som de kallar det. Och men, men, de... Jag, jag, vet, jag, jag vill fortsätta på backsidan för jag är lite nyfiken yep. på. Absolut. Nu med de här NHL-proffsen som, som har kontrakt. Och jag tänker hur påverkar han sånt som Cody Curran då? Han hade kontrakt men fick ett KHL-kontrakt och sen säkrade han hem istället. Finns det då någon öppning för han att han skulle kunna få... Göra första halvan av säsongen i röglig. då? Den har de inte velat svara på för jag tror ingen vet riktigt så det lite. Nej, det har jag också fått uppfattningen på med Cody där. Mm. Det, där har, jag, har vi inte lyckats få fram någonting egentligen. Och, och sen så har du Stjärncenter. Där måste man ju man veta att de har jagat Joel Kellman. Och det var ett stått lite mellan Rögle och HV som har läget hårdast på, och då måste ju, då Elias Andersson skriva på för HV, det är det ja. första nu måste ju påverka. Absolut, eller att det, det blir någonting med Kjellman, Kjellman där, för han, det, de pengarna har absolut inte HV, det tror jag inte. Och, eh... Sen har jag fått lite att Kjellman skrivit ett nytt nhl kontrakt men det har inte blivit officiellt. Det var väldigt, väldigt intressant med Rägla vad jag har förstått att få till mig här. Vi ska väl inte, så länge det inte är bekräftat att det har blivit ett nhl kontrakt så får vi väl leva på hoppet. För det hade ju varit en fullgård ersättare till Ted, även om man kanske inte kan ersätta Ted med hans kunskaper om man säger. Nej, alltså svårt att fylla Ted, det både på isen och säkert ännu mer i omklädningsrummet och utanför isen. Det är ju, Ted är ju, var ju en ledare utan, ja, en stor ledare. Det är det som alla lag behöver, en tydlig ledare som visar vägen för laget, mm. både i positiva stunder men även när det går sämre och när det går med motgångarna, kunna mm. visa... Tydligt att hur vi ska ta ut och sånt där och så kunna bryta mönster. Det kunde ju Ted göra verkligen väldigt tydligt att bryta ett alltså när det var två dåliga perioder kunna komma in och verkligen ändra på det i tredje. Om vi då säger det här med förstärkningar då, då har vi ju fått indikationer på att de ska ha en skärmforvad eller center och en ytterforvad. Och den ytterforvan ska ju vara en writer som de söker. Jag skulle kunna tänka mig. Att det stämmer ju det där och jag skulle gärna vilja ha som du Jens där att plocka in en back till för att då kommer vi osökt in på det här med att vårt tungt tappet är och det går ju liksom absolut inte att ersätta det finns inte. Det skulle man ersätta honom ja då. Då, får, då snackade vi många nollag bakom en etta innan, man säger. En så dominant back har vi inte haft sedan Ken Jön som spelade i Rögle. Alltså man får ju inte glömma hans försäsong. När man såg Cody Curran på försäsong så undrade jag mig liksom han skulle platsa i det laget. För han var ju bedrövlig, och tung och så, så att Han hade en verklig utveckling. Och det vet ju De har ju tagit in han Lukas X från Färjestad. Vad kan han växa ut till? Det vet vi inte. Nej, absolut inte. Han ju, tror jag ju absolut inte är någon ersättare till Kudy. Däremot skulle jag nog kunna säga att när man jämför man mot er skulle han ha ersatt Bertov så är det ju fantastisk upphöjning eller fått upp alltså det är bättre där helt klart. För jag menar kollar man där förra säsongen för Ekis där han gjorde alltså 48 matcher i Färjestad och gjorde 16 poäng som sjunde sjundeback. Spelar han inte mycket PP, för han spelar pepe som han definitivt kommer få göra i Rögle, så det här kan vara en lite ny stjärna, tror Och det är så jag tycker går bra med Rögle, att vi vågar, vi, vi, men alltså Rögle vågar chansa, för man måste få låta spännande för att pröva sig och växa ut. Som sagt, till exempel med Curran, det var ju hur... Som när vi pratade om säsongen det trodde man inte att det skulle bli något bra. Men det blir ju bra till slut för man vågade pröva och fick fortsatt förtroende. Jag tror inte att det, att det handlar om att ge fortsatt förtroende. men att Han tog till sig den inte kritik, men att man behövde förbättra och lyssna på tränarna. Det är ju oftast det som är skillnaden på, på de som lyckas och de som inte lyckas. Att man rent mentalt klarar att ta till sig informationen och göra det och förstå vad det man har förbättra. Jag tänker på en sån som Kristoffer Bengtsson som kom till Rögle från en kanonsäsong i Södertälje. Han var fortfarande fantastiskt upp till hockeyspelare men han, han lyckades aldrig riktigt kliva in och ta någon roll och fylla några skor. Och han har ju inte, fyllde ju inte några skor när han kom tillbaka till Södertälje heller så det är, det är ett mentalt spel också att, att lyckas eller att misslyckas att hur man tacklar saker och ting. Då tänker jag också att när jag säger mentalt spel har vi två nyförvarm som jag är nyfiken på då. Det var då Adam Tambelini från Modo. kommer han lyckas i SHL. Han var ju helt fantastisk i Modo för säsongen. Där är en spännande spelare så tar de, och så har de tagit in Brady Ferguson från Torontos organisation som alldeles, han har inte i närheten, han spelat lite i Marlies men han har inte varit i närheten och kommit på Toronto och Maple Leafs. Han var ju fantastiskt duktig på college. Hur kan han bli? Vad tror vi om honom? Ja, Tambellini är jag ju inte orolig för alls faktiskt. Där har vi nog en eh, poängmaskin. Framförallt i PP, jag är rätt övertygad. Däremot, den här, vad heter han? Brady Ferguson, ja. Ja, Det är ju egentligen en eh, abortvärv. Alltså, ja. De varvar är okänt namn som man inte har en aning om. om supporterna gnäller och... Det var ju likadant med bristet när han kom och där såg vi hur det gick. Man ska inte, jag brukar aldrig dissa en spelare från det bevisat att det inte håller. Men ja, det kan ju bli så som helst, fågel eller fisk. Ja, det, jag tror det är en chansvärvning. Och med arbetarna brukar ha bra koll vad de gör så vi ska, vi, så sagt som du sa, man ska nog inte ropa hej från det överallt man brukar säga. Absolut inte. Men vi, hade, vi hade Chris De Souza förra som kom in och var poängmakare och skulle vara så att han var inte dålig men han skulle aldrig riktigt igenom heller kan vi säga. Så att, det är alltid svårt att veta vad de här varvningarna... Skillnaden mellan lyckas och misslyckas är ju den är hårfin. Ja, eh, absolut. De här mitt i säsongen varvningar, där är ju inte många av de som jag anser har egentligen lyckats. Nu ja, har jag kanske inte någon på raka arm som har lyckats. Full eller Ja! Ja. Han, det, det var en bra varvning. Ja. Han lyckades inte sälja sig som jag var. ger mig där. Det, det är helt rätt. Men efter, det, efter den våren sen så såg sen vi inte han mer tyvärr. Han är i nu, va? Ja. ja. Går hon inte rätt så bra då i virkläve? Ja, hon är helt bra där. Visst, ja, är. Men om vi tittar på Rägles lagbyggarna, som jag sa, jag sa i och Ferguson. Och sen en annan spelare också som är intressant, så jag inte nyfiken fick chansen. För Melko Eriksson tyckte jag gjorde det bra när han kom in och fick spela med sjögen. Han växte med uppgiften. tänker, kan han växa ytterligare och ta det klivet? Att han är fortfarande junior. Kan han, kan han kliva in och ta en plats? Ja, det är är ju det väsen nu. Nu har jag ju gjort det här lite testet och få vara med och prova på och bara in och köra. För ofta kör gör ju bara junior det men nu så är liksom, ska han vara med nu så vi gör ju att han ska leverera. Och mm. gör, gör han det. Orkar han ta det steget direkt? Tidigare har ju varit Kevin Wemstern har ju försökt göra det steget. Han har inte riktigt orkat ta det steget eller liksom lyckats att gå från juniorhockeyn till att ta en plats. Så det är många dessvinna med honom. Som inte riktigt lyckas. Så frågan är, lyckas smälta äggen? Och då kommer nästa fråga som jag ställer. Vilken, vilken eller vilka juniorer kommer ta chansen? För de får ju alltid chansen att, att lyckas. Och vad har vi i juniorlagen som kommer att kliva fram? Mm. Och, och, och det är inte alltid lätt. Det var ingen som hade sagt det inför förseningen ja, om det gällde Sutharan spekulära. Ja, jag tror Samuel Johanneson, han kommer nog slå igenom. Han fanns ju inte på radan överhuvudtaget. För tillfället tror jag inte att det finns så mycket på radan mer än mjölkare. Vad förstått? Ja, det är nya namn inne. Ja, det är det. De det mycket på Norrman men nu har han ju borta han tillbaka, tillbaka i Norge igen. Ja, så för, Kalle Sparberg. De försökte spela in han i laget men det, nej, vad jag förstod så var han borta nu. Ah, okay. Jag kan ha fel. tyckte jag läste det någonstans. Men grejen är att så, som vi pratar med, med juniorer Du pratade ju om Melke innan Att du ville att han skulle leverera nu Grejen är att jag tror inte man ska ha för höga Krav ändå för det är jättebra att leverera Men man måste låta juniorerna få chansen Att spela in för det är då de växer Det är jättebra med träning och så vidare Men det är ju man de behöver träna på Och då behöver man ju liksom få chansen Att fortsätta spela även om man gör lite sämre Insats och ändå fortsätter Fortsätta och inte ha jätteför höga Krav på juniorer för jag tror att det är då det kan bli fel, utan man måste liksom få låta dem få komma in i det lite efterhand. Jag tänker att det är de upp till juniorerna att ta och bevisa att de, att de vill spela och det. Det tycker jag, som Johannes, är verkligen ett bevis på den Han växte efterhand att han har verkligen visat att ja, men jag är klar av att spela på den här nivån och lyft sitt spel. Att ta det spel han har i sig till seniornivån. Och det är ju, ja, man får chansen så får man liksom göra det bästa av situationen att. Jag jag, jag, jag hanterar situationen och spelar. Det, det är det i Mälk och skvissarna ut, visar jag, vill vara här. Mm, ja, men man får alltså, ändå inte ha för höga, tycker inte jag, för grejen är att man är fortfarande en ungdom och fortfarande inte riktigt färdigutvecklad och så vidare, vilket gör att allting kan alltid hända. Så att jag jag försöker alltid ha mina krav lite lägre när det gäller juniorer så att det inte ska bli alldeles för eh, vad säger man, Alltså för hårt press för jag tror då kan det låsa sig. Den tror jag den pressen sätter mig själva, på sig själva. de bryr sig inte mycket om vi, vad vi tycker här i podden eller vad vi tycker på läktaren den är helt individuellt att då tänker jag tänker på Nils Sglander han var också ett junior och han brydde sig helt helt respektlös mot allt och alla han gick in och gjorde sin grej men på tal om, om vi hoppar tillbaka till, till Kalle Sparberg som vi pratade om innan, norrmannen. Enligt elitprospekt ser ser han just nu i Vårlänga i Norge så det är, han har nog lämnat Rögla vackert. Ja, det var det jag hade fått hade här bakut någonstans. Det är så vi kolla upp så vi har rätt fakta ju. Ja, ja. exakt. Annars, vi har ju fler nyförvara som också kan diskutera, som man säger, lagbygget och... Roman vill, som vi fick in förra säsongen, alla har ifrågasatt Tjeckis målvakt, om han verkligen kunna hålla? Gick till att vara en klart lysande stjärna, en av seriens bästa målvakter. Rifalk kom också in helt nöjd från Oskarshamn. Jag tycker han gjorde en klart godkänd insats när han blev utmanerad eller så. Manöverad. Förståsvalen tog ju man vill, men Rifalk var bra. Nu är Will borta och av Johan Gustafsson. Hur kommer Johan Gustafsson och Kristoffer Rifalk stå sig? Hur, vad kan vi förvänta av dem? Ja, det, det ska ju bli intressant. Rifalk för ska väl egentligen kliva ett steg till kan jag tycka. Och sen så är det då Johan som kommer tillbaka till svensk hockey och kanske inte har den bästa starten de sista åren och, och han är inte inte gammal, Men eh, han behöver nog också stutsa upp lite. Så att Jag har ju alltid tyckt det att eh, det blir ju bäst när man inte har en uttalad Första målvakt. Förra året hade vi ingen Uttalad första målvakt när säsongen började Då tävlar man på ett helt annat sätt Och det tror jag gör de i år också, båda två Både Johan och Kristoffer här Så att eh, vi har sett de andra gångerna Vi har haft Första utpräglad första målvakt När andra målvakt den ska Och då har han ju fått Nu måste jag prestera och då har det knötit sig Så att jag eh, Som jag har sagt, jag ger Johan en chans Helt klart. Statt ljuger i sig inte. Men eh, nej, jag eh, har ingen utpräglad första och tävlar man på lika villkor. Och det tror jag kan bli bra. Jag tror det kan vara också en jättefördel som du sa. För att grejen är att har man en... Jag tror man kan bli rätt så säker på sin plats om man har en utpräglad första målvakt. Där man mer kan tänka att... Jag har min plats, i ingen som rör den. Men vet man, man måste kämpa om platsen inför varje match. Jag tror man kan spåra varandra till en mycket högre nivå. Som typ Ville och Rifalk gjorde förra säsongen. Att man hjälper varandra att spåra och sporrar och tar sig högre och högre hela tiden. Ja, och att de stöttar varandra som Ville och Rifalk gjorde. Att de verkar vara jättebra vänner även utan frisen. Liksom att, att de målvakterna går samman och blir ett par. På det sättet på liksom hålla ihop. Och stötta varandra. Det är har stor betydelse. Och jag tror... Min förhoppning är att det kommer att bli väldigt bra. För John Gustafsson har mycket erfarenhet. Både från Frölundas organisation och det varit med utomlands i Tyskland. Så att han kommer hem och har liksom varit runt lite. Familjer och så. Ja, jag tror det kommer bli bra. Jag tror det kan bli bra och målvaksbarn. Då har vi avhandlat truppen. Lite nyförvärv. Tatt lite med Cody och lite med Ted. Som... Laget ser ut idag Vad skulle ni placera lag? Det är en jättesvår fråga för det är, man, yeah. Vissa spelarna känner man inte riktigt till Man får ju först lite och prestera ju Men jag tror absolut att detta är I alla fall ett topp fem lag Usch. Jag vågar sticka ut haken, säga att detta är ett topp fem lag Absolut alla gånger Man bara hoppas att vi får en bättre start Än vad vi brukar få på säsongerna Vi brukar ju vara ha lite svårt Ibland i säsongstarterna ju placeringsmässigt, ja, jag skulle nog som, ja, jag ligger nog där sjätte, sjunde ungefär skulle jag nog känna som du sa ut nu så, men... alltså, jag, jag är jag är rädd för en sak, det är ju den här corona, covid-19 möget, om vi, om det blir spel utan publik så tror jag att Rögle är någon som förlorar mest på det och det kommer kunna hämma laget på det sättet att det inte går bra. Ja, ja, det, det tror jag kan påverka lagets placering. Jag tror ju att liksom mer att jag tror att det kommer att bli bra. Jag tror att de kommer att få ihop det på ett bra sätt. Men som sagt, spel utan spel hemma i linda Barrena utan folk. Det är ju. Det är ju inte någon skräck att komma dit för mot. Nej. Det är väl möjligt. Men nu, ja, nu tänkte jag ju Placeringsmässigt där alltså att Vi har publik Men nu kommer ju antagligen inte Då kommer vi osökt in på det här med Covid-19 och Om det blir spel Den 19 september Är ju spikat ja. Men om det blir mer publik Och vilket lag kommer Gynnas att spela med det Och jag skulle vilja säga Att det är det laget som kommer att Flora mest tror jag på detta, om det inte blir en publik. Det är Djurgården. Ja, det skulle jag också säga. De som, ska, de som kommer tjäna mest på det är Malmö, för de är vana att spela infopubliken. Ja, framförallt Malmö. Ja, <laughs> det vet ju inte Malmö. Med. Men, eh, Oskarshamn, definitivt. Kommer ju lätt gynnas av detta. Jag vet inte det, men det här är ju trångt och gnälligt och så. Nej, ja, jag tänker när de kommer på bortaplan. Man kollar mycket, om man tar det här med inte publik. Det är jättemycket borta serier, typ som i fotboll, så är det svenska. Bortolagen gynnas, tror jag. Ja. ja, ja för Det blir ju lite som att spela alltså det, det blir inte som att spela hemma när fast man är borta, men det blir ju lite mer vanligt i och att publiken gör ju så jäkla mycket. Ja, men det, blir, det blir som att spela en träning som man skitingsryddar och något liknande så att men, ja, det är svårt att tända till de sista. Ja, så blir det ju helt klart. Men det vi får vara vi får jag väl hoppas att det löser sig så snabbt som möjligt här. Att vi får en någon sorts publik. Det snackas först i diskussioner mellan SOL och Folkhälsomyndigheten om man ska kunna dela upp sektionerna rejält så att man kan få in kanske en 2-3 tusen på arenorna. Men jag vet inte men, hur långt de har men, kommit nu. nu alltså är jag inte expert på det här med covid-19. Men är det, jag får Jag äta en restaurang. För då, betyder det att om Rögle spelar hemma. Kan jag sitta, kan jag boka bord i restaurangen och sitta och äta där och se Rögle därifrån? En bra fråga. Alltså Helsingborg om vi, om vi nu ska gå till fotbollen till exempel så Helsingborg har ju så att man får sitta på i deras restaurang inne bakom uppe, alltså de har ju restaurang liksom i läktaren ju och där yes. får man ju sitta och boka bord på sportbaren få sitta där och titta på matchen och äta. Så egentligen borde Rögle kunna göra något likadant. Ja, har... ja, för, för jag tänker så att om jag, jag kan gå och äta i lunch i restaurangen idag i arenan och jag kan äta där och varför, om jag kan äta lugnt då, varför skulle jag inte kunna äta på kvällen då? Absolut, det kommer säkert finnas något sånt och då, då är det ju hur organiserar de det Rögle? Det är ju väldigt intressant. Jag har heller tänkt att om vi får begränsning att du får 500 stycken i publiken, vilka 500 årskortsinnehavar får lov att titta på vilken match? Jag nej det har där har de ett digert arbete att göra. Ja, och, det, och även om du visst sitter på, i restaurangen och tittar på marschen men det blir inte riktigt samma tryck ändå som om man skulle haft det på läktaren. Alltså det blir inte riktigt samma sak då. Nej, absolut inte. Så man, man får ju bara hoppas att corona snart är borta så att vi kan få den här gamla goa sporten igen som vi hade innan liksom. Ja, verkligen. Jag har ett ämne som jag vill beröra. Som... Absolut, kör på. Jag är intresserad av juniorlagen, tycker jag så spännande ut. Jag hade inte koll på att Sparberg hade försvunnit, det var ju jättetråkigt. uppfattar att de inte varit helt nöjda med resultaten i juniorlagen, hur de gör. De har bytt stort sett alla tränare, de hade väl nya huvudansvar i alla, tränare, i alla lagen. Det är någon, ja. Charlie, Charlie, någonting som, var en från Halmstad, de hämtade honom tror jag. Det låter var, vara osakt, de hämtade någon ny tränare till J20-laget. Och till Gatorlaget så trillar nu Alvin Bibicin som assisterande. Ja, till Linus Karlsson. Ja. Eh, Bibic, ja det är tråkigt att eh, <hör> han fick lägga skrivskorna på hyllan alldeles för tidigt. Han var ju väldigt, väldigt omtyckt och rögle supportrar ju. han är fortfarande väldigt omtyckt. Inte bara på isen utan utanför isen är han också en väldigt stor ambassadör för ishockeyn och för rögle liksom ställer upp på alla sätt och vis är så liksom klok människa. Både han och hans bror. Jag tror att, det kommer, att han kommer att vara bra som ledare. Egentligen är jag ju negativ till att man ska plocka in gamla spelare in i organisationen för det blir sällan bra. Men i det här fallet så tror jag, nu, jag jag tror att Bibic kommer att bli en bra förebild för de många spelarna. Han kommer kunna man kommer att lyssna på honom och han kommer att kunna göra säkert mycket arbete utanför. De har en grönbitt hållbarhet. Jag tror att han kommer att engagera sig där att Jobba med mycket utåt på, på alla sätt och vis. Så att han kommer bli en bra ambassadör för Röld. Ja, absolut. En rätt attityd har han ju till allt. Det här både med träning och matcher. och Så att det kommer han att pumpa in i grabbarna. Det är jag ganska övertygad om. Och så, det, alltså, det blir mycket spännande på vad som kommer att hända med, med de lagen. När vi var på AIs årsmöte. Och de var där och pratade sköter han nya... Daniel Kors. kors tack. Då sa han ju att g uh, 18 laget var topp tre i Sverige. Mm. Oj. Ja, det, det sticker ut hakan. <laughs> ja, absolut. Och då tänkte jag, jag tänkte om de är så bra så kanske det kanske nästan för g 18 laget kommer att stick upp spelare som även får chansen ut mot A-laget. Jag är dålig på namnen. Så jag får väl... Jag ska försöka hålla koll på på juniorlagen och bevaka ja. dem så att eh, när vi sen sitter här någon gång så ska jag kunna namndroppa lite spännande spelare som jag Ja, hoppa. och då kommer vi lite in på det här som jag har funderat eller har tänkt på det här med junior Att vi ska prata lite om dem också och, och, i olika tillfällen och det Jag tänkte vi, kommer det kommer komma en eh, månadskoll, kommer vi kalla den, där vi kollar eh, hur har det gått för juniorlagen Förhoppningsvis ska vi kunna få lite kommentarer Också från någon juniortränare Bibic eller Linus Eller Så att vi eh, ska försöka ha stenkoll på det också Då får vi väl lägga över det lite på dig Linus Eller Jens så att du oh. har koll på dem ah. Juniorexperten Ja Och det är väl du också mm. Mattias, eller? Ja lite är jag ju Ja, men jag tror att vi kan lösa det Så Jag tror att vi har ett intresse för öglig och det blir man liksom, man kollar på de olika lager. För det är ändå, det, det är spännande att titta ibland om man har tid att se på någon junior match. Och se, man ser, kan få se lite upcoming stars, liksom så, vilka är det som är på väg att slå igenom? Och man pratar liksom så, man får, har koll och brukar lite scouter och så. så. Ja, det, det är alltid kul. Vi har ju en grej till vi egentligen får lyfta. Vi har ju faktiskt ska spela COL också för första gången. Oh, ja. Och det, det är... tycker jag ska bli så sjukt kul. Vi, vi är ju de enda som tycker det i hela världen. känns som att alla, kla alla klagar på COL. Och vi liksom, ja! Det ska bli så häftigt. Ja, det blir ju... det lite annorlunda ju. Ja, nu blir ju upplägget också lite annorlunda också. Så det är lite tråkigt, men... Ja. Det blir ja, är... utslagning direkt. Och det blir nerv direkt. Det är det som är så häftigt. Men vad tror vi? Höglig borde vi kunna gå vidare? Det är min spontana känsla. Vi ska väl inte åka upp till Norge och förlora. Mot Stavanger? Det? Ja, jag har jättedålig koll på, på lagen från Norge. Så, så, men, vi ska absolut ha en bra chans tycker jag. Ja, men det ska vi väl kunna tycka. Den lägen ska ju liksom inte vara i närheten av SHL. Men ja, Det är som cupmatch. cupmatch. Räcker ju att några spelare har en dålig dag så kan man få en tung upp sen. Motivation, motivation slår alltid klass, Absolut. Norge, jag vill älska att slå svenska, så att de kommer ja. inte lägga sig ner direkt. Nej, det vill väl alltid ett antal svenska spelare, mig också, så att. Ja. Den norska lagen. Jag har, jag, jag har ingen koll på norskalegener, så jag vill inte erkänna. Men bara så att, ja, Norge, äh, det ska vi ju. Det borde vi klara. Det enda som är lite tråkigt, om jag skulle. Och vi, skulle få få, vi hade varit fritt innan så att vi hade fått ett danskt lag som vi har haft nära till matchen. Ja, då hade ju Stranborg blivit fullsatt igen ju. <laughs> <laughs> som folk har längtat. <laughs> Nej, men säg väl, ska det bli en spännande upplevelse. Jag tror att spelarna också tycker, tycker att det är lite roligt faktiskt. Det är ju kul att komma utomlands också. För spela med lite andra än bara svenska lag. Det är liksom kul att få visa sitt... Varumarker lite och man får säga i Norden och i världen. Ja, och sp för spelarna är det en chans att eh, visa upp sig att liksom, det finns ju alltid en dröm hos alla att få komma ut till KHL eller speciellt NHL eller liknande. Den drömmen dör, dör väl aldrig hos någon. Så att, eh, det är ett ytterligare ett skyltfönster att visa upp sig så att ja, det, den ska de ta ju. Alltså många ser ju detta som typ träningsmatt på SHL och jag tycker att man ska absolut satsa på det, men det är också ett bra sätt och liksom komma in i ett bra system inför SHL liksom och komma och prova sig fram och prova att spela och så För jag menar man Det, det är en annan grej det är verkligen tävlingsmatcher. Ja, ja men jag tror att Rögle kommer ta det som en riktiga tävlingsmatch. Alltså det finns inte Träningsmatch tror jag inte att de kommer Det finns inte hos, det ska inte finnas hos Trögle. Jag tror inte att Jag kan inte tänka mig att någon har börjat att kan närbort stå båt utan alltså. Ja killar, det här är som en träningsmatch Det finns inte han, för han Nej, finns absolut inte. Skulle de gå in och haft en inställning En träningsmatch så kommer vi se en högröd Kanna gå till Det skulle jag vilja se <laughs> Nej det vill inte jag se, jag vill, se till, jag vill gå tillbaka till när han Vände på bildskärmen från Simo Och stod pekar, du ser väl <laughs> Men det, det där, där, där är det liksom verkligen så elevelse, där är det verkligen hjärta i spelet Ja det är klart Problemet är ju att vi älskar det, men jag tror inte att det är det bästa för spelarna och så. Tänkte jag då, ja killar, nu tar vi det lugnt, vi fokuserar på matchen, vi bryr oss inte om domarna. Det är det, det, är det man behöver oftast behöver liksom höra. Det kan man inte riktigt det är det signalera. Vi signalerar killar. Vi bryr oss inte om vad domarna säger. Va, va, va, kolla här! Det blir lite fel. Det var väl det sista. så. Vi vill snart tacka för oss och eh, vi är snart tillbaka igen. Jag vill längta redan börja efter säsongen och nästa avsnitt. Absolut. Ha det bara så länge så hörs vi. Ha gjort. Hej. Hej.